Любимият славей. Тази история е за времето, когато Китай е бил управляван от царе. Този цар имал красив дворец, но най-хубавото място в него била пишната му градина с всякакъв вид цветя в нея. Някои от тях можели да се видят единствено в тази градина и никъде другаде по света. Градинарят връзвал малки звънчета на тях. Градината била толкова просторна, че поглеждайки в единия и край, другият стигал чак до гората. През тази гора минавала една река, а край нея е имало дърво, на което живеел един славей. Той пеел толкова мелодично, че който чуел песента му оставал като хипнотизиран. Царството било толкова известно, че хора от далечни земи идвали за да го посетят. За него се пишали книги, и във всяка от тях се говорило за славия и неговите песни. Един ден самият цар седнал да прочете една от тези книги. Когато прочел за Славея, се замислил. «Коя е тази птица в царството ни? До сега не съм чувал за нея!» И повикал своя първи министр. «Министре, какво е това, за което чета?» че в нашето царство има птица наречена Слави, която пее тъй мелодично, че се смята за най-красивото създание в цялото ни царство. Как така не сме я чували до сега? Ваше височество не съм чувал за такава птица. Върви, намери я и я доведи да ми попее в двореца още тази вечер. А -а -а, както заповядате, Ваше височество! Първият министр веднага се втурнал, щом чул заповедта на царя. Разпитвал всички хора, които срещнал в двореца за птицата, но никой не бил чувал за нея. Върнала се отново при царя. Ваше височество, твърде вероятно е писателите да са писали за някоя птица, което е плат на тяхното въображение. И в действителност изобщо да не съществува такава. Не. Царият на Япония ми изпрати тази книга. Нищо в нея не може да е лъжа. Искам да чуя песента на Славия. Доведи ми го преди свечеряване, иначе всички в царството ще бъдат наказани. Първият министър нямал никакъв избор. Започнал да разпитва всички, които срещал за птицата. Накрая видял малко момиченце. Слава ли? Да, виждала съм го и съм го чувала как пее, живее близо до реката. Слушай, ако ме заведеш до Славия, ще ти дам награда. Министърът веднага тръгнал с момиченцето към гората, но първо изпратил съобщение до царя, че е намерил птицата. Двамата стигнали до честа на гората, където обикновенно пее от Славия. И той започнал да пее. Момиченцето казало... Видя ли? Погледни, това е птицата, за която ти говорех. Министърът не чул нищичко това, което казал момиченцето. било омаян от песента на Славея. Чули ли това? Всички остават без думи, там чуят неговата песен. Не бях чувал по-мелодична песен. Царят наистина ще изпадне в заклас, когато я чуе. Май не нагледни славея. Ела в двореца. Царят иска да чуе песента ти. За мен е чест, че царят иска това от мен. Не всяка цена ще дойда. След като взели Славея със себе си, те тръгнали към двореца. Той бил богато украсен и целият греел в изящество. Царят седял на своя трон. Присъствали всички придворни и благородници. Една златна стойка била сложена специално за Славея. Той кацнал върху нея и започнал да пее. Песента му била толкова завладяваща, че царят чак се просълзил. И искам златният ми пръстен да бъде окачен на шията на Славия. Не, ваше височество, нищо не искам. Наградата ми е, че харесахте песента ми. Царят наредил Славия да остане в двореца. Изработили му златна клетка. Давали му да лети два пъти на ден... И един път през нощта. 20 войници го следвали и го водили с червена панделка около врата. Славеят мразал да лети по този начин. Това продължило няколко седмици. Един ден изпратили на царя котия, на която било издълбано Славей. Сигурен съм, че е някоя нова книга написана за Славея. Но в котията нямало книга, а един Славей със скъпоценни камъни и диаманти и щом го дръпнал за опашката започнал да пее като истински. На врата му висяла панделка, на която пишело Този Славей принадлежи на царя на Япония, но няма качествата на Славея, който принадлежи на царя на Китай. Всички били възхитени от вида на изкуствения Славей. Какво удоволствие! Нека и двата запеят заедно! Двата славея били поставени да пеят заедно. Но съвместната им песен не била толкова приятна, колкото песента на истинския славей, защото изкуственият пеел само това, което му било заложено. Вината не е в изкуствения славей. Той пее само това, което знае. Изкуственият славей бил създаден само да пее. Мелодията му звучала точно като на истинския славей. И тъй като бил обсипан с диаманти, му бил зашаметяващ. Той пел много мелодии. След време царят казал, че иска да чуе и истинския славей. Къде отиде славият? Някой виждал ли го е? Как може, никой да не знае къде е отишъл. Изглежда, е отлетял от двореца. Всички в двореца били щастливи, че имат изкуствения славей и го слушали отново и отново, като са наслаждавали на неговите песни. Този славей е толкова прекрасен и пее толкова хубаво. Погледнете го никой не може да каже, че е изкуствен славей. Очаровани сме от подаръка на царя на Япония. Министре, организирай концерт следващата неделя. Искам цялото царство да чуе чудесните песни на този Славей. А, да, Ваше Височество. Още на следващия ден организирали концерт на Славея. Всички го харесали, но някои от хората били чували и песента на истинския Славей. Хм, добре, но не колкото истинския Славей. Когато той запее, се просълзяваш. Браво, толкова е хубаво, че колкото и да го слушаш, все не ти е стига. Поставили изкуствения слава и в покоите на царя до леглото му. Царят слушал песните му преди лягане и му дал титлата Кралски певец. Изписали титлата на една лента и му я вързали на врата. В книгите вече се пишело за изкуствения Славей. Славата му се носила надлъж и на шир. След година царят и придворните му знаели наизуст една от песните му. Щом започнал да я изпълнява, хората запявали с него. Но една вечер, докато изкуственият Славей пел на царя, нещо вътре в него се счупило. На сутринта царят повика часовникаря да го поправи. Ваше височество, прегледах многощателно целия механизъм. От толкова много и често пеене, частите отвътре са се повредили много лошо. И ако се заема да го оправя, може да изгуби мелодиите си. Съжалявам, че трябва да го чуете, но той повече не може да пее. Когато чули това, всички в царството много се натъжили, защото славият бил начин за развлечение на всички тях. Минали пет години, здравето на царят се влушило. Хората в царството се молели за неговото оздравяване. На ваше височество, моля ви хъпнете нещо. Какво да ви донеса? Той не отговарял нищо. Влушавал се все повече и повече и изглеждало, че няма как да бъде спасен. Било му трудно дори да диша. Не помнял нищо друго, освен... «Пей! Пей, ми любими Славей! Пей! Дадох ти толкова много! Не ми причинявай това! Пей! Пей!» Но Славият не помръдвал. В този момент царят чул песен която идвала отвън през прозореца. По лицето му се изписала изкрица надежда и радост. За миг му се сторило, че зърва една птица да прелита край прозореца. Потъркал очите си и видял как истинският Славей каца на прозореца. Той пеел. Ти се върна! Пей! Пей, любими мои Славейо! Славеят продължил да пее известно време. Надеждата на царя се възвръщала с всяка изпята нота, а желанието му за живот бавно нараствало. Благодаря ти! Много ти благодаря, любими мой славею! Защо ме изостави? Но днес се върна и върна и жаждата ми за живот. Как мога да ти се отплатя? Ваше височество, вие вече ми се отплатихте. Когато бях за първи път и вие се разплакахте, има ли и по-голяма награда от тази за един певец? Кажете! Славият запял друга песен и докато го слушал, царят заспал. Гледайки го как спи, изглеждало, че спи така неубезпокояван от векове. На сутринта царят се е събудил. Слънчевите лъчи се спускали през прозореца. Славеят стоял до него, а той се чувствал много по-добре от преди. Остани с мен за винаги, любими мои славейо. Ще пееш само когато ти се пее. Няма да те принуждавам да го правиш. Не, Ваше Височество, не мога да живея в двореца, но ще идвам всеки път, щом искам да Ви видя. Ще си направя гнездо някъде наблизо и щом имате нужда от мен, ще долитам при вас и ще ви пея. Чрез моите песни ще ви разказвам всичко за царството ви, но трябва да ми обещаете нещо. Разбира се, само ми кажи и ще ти дам каквото пожелаеш. Никой не трябва да знае, че ви казвам какво става в царството ви. Добре, съгласен съм. След като казал това, славе е отлетял. А царят осъзнал, че птиците не трябва да бъдат затварени и държани в плен. Те също имат право да живеят както искат. Никой няма право да поробва други го. А птиците се чувстват най-добре, когато летят на свобода и пеят в горите и по дърветата. Там е техният истински дом а не заключени между четири стени в домовете на хората. След време, когато министърът отишъл да навести царя, видял, че той не лежи в леглото си, а е застанал на прозореца и се усмихва. Министърът се втурнал да разкаже на всички добрата новина, а кралят бил много щастлив.